ezin badut dantzatu zure iraultza ez zait interesatzen. Emma Goldmanen itzekin hasten gera gaurko mundu hotak honetan Dantza eta iraultzaren arteko erlazioa bilatuz baitare korrika, Eta iraultzaren arteko errelazioa bilatu. Ongi etorriak nazioartearen irratsailora, ongi etorriak mundu hotzakera. Zergatikan Korrika nazioartearen irratsaio batean, zeren Korrika ere nazioartean ematen da, New Yorken, Nipar, Irlandan, edo ta Latinoamerikakoain bate lekuetan, korrikan ari dira egunotan ere bai, Euskeraren alde, eta guke mendikan bate egiten bereiek guztiekin, eta eskerrak ematen, eskerrak elarazten Euskal Herriko Txoko honetatik ere. Gakorrikaz apartain bat gai izango ditugu gaurko saioan batetik e, larun bat honetan izango den manifestazio baten inguruan arituko gera xenofobia eta arratzismoaren kontrako manifestazioa izango da irun eta endaian artean anitzak ekimenak behituta. Beste tip nazio artearen kontrako e, kolaborazioa izango dugu Igor Urritikoetxea izango delarik gurekin. Eta askotan izango gera izan gara bertan Saharako lurralde okupatuetan, baina gaurkoan ere ara horbiltuko gera askapenako brigaden eskutik. Eta hoiek izango dira mundu munduotxakontako gaiak, baina horretaz gain ere musika izango dugu eta gaurkoan antuer gipsizka orkestra taldearekin izango gera ordu honetan zehar. Beraien abesti batekin usten zeituztet beraz eta bereala bueltan gaude xenofobia eta arrasismoaren ahorkako manifestazio horretaz hitz egiten. check Chavalee, romalee, always on road. Let's go. Adi, romalee, let's go. Adi, chavalee, let's go. Adi, romalee, chavalee, romalee, always road. Mundo Ochac. Baier sarten izuen bezala martxoaren 21 batean xenofobia eta razsakeriaren kontrako nazioarteko eguna izango da eta horren arira antzak ekimenak Espainiaren eta Frantses Estatuen migratzaileen politika salatzeko manifestazioa antolatu du Irun eta Hendaia artean. Martxoaren 21 batean xenofobia eta arrazakeriaren kontrako nazioarteko borroka eta elkartasun eguna ospatuko da. Beste deialdi batzuetan egin dugun bezalaxe, fenomeno hau kontra borrokatzen dugun mundu osoko, zein Euskal Herriko eragile eta kolektiboekin, arrazakeria eta xenofobiaren adierazle nagusienetarikoak diren atzerritarren politika instituzional autoritario sexistak eta murritzaileak salatzeko eguna izango da. Izan ere, politika horiek pertsona migratzaile errefusatuen eskubideak ukatzen dituzten. Aldarrikapen hau, ez bada kontuan hartzen, justizia giza berdintasuna, Edota anistasunaren aitorpenak amezkeriak besterik ez dira.. gunduko estatu eta erakunde regional aberatzen eta botere txuenek, sustatutako politika hauek, politikoki eta kulturaki gutxituak diren Euskal Herria bezalako nazioen eskubideak urratzen dituzte. Izan ere, hain orinarrizkoak diren bizileku edo erresidentzia eta naziotasun eskubideak kudeatzeko gaitasuna, soiliek estatuen esku geratzen dira. Lurraldean bizigaren herritarron eskuetatik at. Eskubide horiek gabe herri honetako aldarrikapenak bertako lan eta giza harremanen alde eta azken finean autodeterminazio eta subironatutasunaren alde ezinezkoak dira. <risa> Estatu frantxez zein espainolaren migrazio politikek ondorio oso larriak dakartzate. Une honetan batez ere, estatu hauek eta kapitalaren eliteak eragindako krisi ekonomiko izugarri honetan murgilduta gaudenean. Gobernu espainoletik planteatzen den lan erreforma berria eta negoziazio kolektiboak moduko politikek zuzenean eta era bikoitz batean eragiten die pertsona eta kolektibo migrantei. Honek bazterketa sozialera, langabezira eta lan prekarietatera kondenatuz. Edota gure herrian bertan, urrunago joan gabe, endaian dagoen migrantentzako erretentzio eta txilok eta zentroarekin, estatuek errepresioaren bidean eman duten urratz lotxagarria. Errepresio bide honen diseinua gaiur franco-espainoletan adosten delarik. Entzatzen dugu, gure herrian, irekita dauden beste borroka eremu batzuetan bezala, honetan ere, herri gisa erantzun argia, irmoa eta bateratua eman beharko genukeela. Euskal Herrian eta mundu osoan ere, eskubide horiek aitortzeko eta bermatzeko, eta horien kontrako urraketak salatzeko lanean gauden gizarte sindikatu eta kultura eragilek erantzuteko ordua da. Zimba! Erronka honek ekimena zabaltzea izango litzateke. Bai babesa ematen diguten migratzaileei gehiengoari baita ere gehiengo sindikal eta sozialari. Horiek baitira giza justiziaren aldaketaren eta herrio honen askatasunaren bultzatzaile. Todole <totipasen> Deuz deza ane motzu. Guztio negatik, datorren martxoaren hogeita iruan, larun bata arratsaldeko bostetan, fiko batik irunen, endaiara burutuko dugun martxara gombidatzen zaituztegu. Salaketa eta aldarrikapen martxari amaiera emateko endaian ekitaldia eskainiko dugu. Martxoako gehiatabat, xenofobia eta razakeriaren kontrako nazioarteko eguna, Martxoak 23. Martxe eta egitaldia Arratsaleko bostetan Fiko batik Hendaiara. Espainiar eta Frantziar estatuen migratzaile politikari ez. Anitzak ekimena. Mundu otsak Horatu beraz martxoaren hogeita batean, larun batarekin, narratxaldeko bostetan, nirundik, piko batik, hau uaterako dela razakeria eta xenofobiaren kontrakoa hanitzak ekimenak deituta, eta horrein mundu hotxakonetan jarretzen dugu Antuer Gipsiska Orkestrarekin eta Tutifruti Abestiarekin. Erromen zantemakar más dai quilena saero manda e piena saero más dai quilena saero manda e piena saero más babo saero más dai quilena saero más babo saero manda e piena nacha brava so tecara alla la tu me mira nacha vaso tequera ala nati merera nachana vaso tequera ala nati Frenti, mais, eta mundu otsak honetan jarraitzen dugu eta urrengo minutuetan e, Lab nazioarteko kide den Igor urrutiku etxearekin mintzatuko gara. Chávez en ondoren latinoamerikaren, bilakaeraren billakararen inguruko ausnarketa ekartzen digu Igor Urrutikoetxeak. Nasa Beraz telefonoren bestaldean Igor Urrutikoetxea daukagu lab nazioarteko kidea Arratsaleon Igor Arrafalión eta gaurkoan, e, ba, pixka bat aprobetxatzen e, Txabezen eriotza zuk ezain beste Txabezen inguruan baizik eta Amerika Latinak azken e, bamar urtetan gutxi gora ebera izan bilakaera horretan ere zer ikusi izan du Txabezek eta guzti hori ikartzen diguzu gutxi gora ebera gaurkoan, ez da? Bai, alasera bueno, azken agonotan azkutze egin da Txabezen eriotzari buruz eta bueno, eta ia da azkenean E, bueno, e, mundu mailako eskerraren erreferente e, izan dan e, pertsona bat joan segula, baina e, berak eta beste Latin Amerikako e, buruzagi eta batez ere erritazuk e, bueno, aurrera dara maten prozesuak hor dirau eta uste du hori dala bere ekarpenik nagusiena eta agianba gaineko sunarketa egiteko unea proposa dela derechua es. Hmm. Bai, seren e, urte luzeetan ba hor egondu zen nolabait e, Kubako iraultza isolatuta edo baina egia da bazken e, urteetan ba gauzak asko aldatu direla ego Amerikan, eta nolabait ere erreferenti bilakatu da mundu osoko e, gizarte mugimenduentzat. Bai, ala zera, izan ere ba bueno, e, Nike astimaratu konai astimaratu naikonukeen lenda bisiko usa da, ba bueno, e, Latin Amerikakoa e, momentu honetan bere osotasunean hartu behar dela. Hau da, lauda. ez da ehzuk esan doso su moduen e, isolatu bat, ala Kuba bat edo, edo Venezuela bat edo bie biru herrialde baita eta eh azken 20 HC que la e den bukaeran e, boterea lortu zuenetik e, gobernaldaketa horrekin denbora berri bat hasi izan eta ikusi dugu nola 15 urtetan e, panorama guztiz aldatu den eta hor garrantzitsua da e, noski ba, askotan eta Patxanituun Venezuela, Ecuador, edo, eta Bolivia kokasuak non e, e, aldaketak errotikakoak izan diren eta eta bueno, eta gero hainbat aipatitzak egu ez baina E, horretaz, aparte, eta horretaz gainere oso garrantzitsua azpimarratza beste herrialde batzuk jokatzen duten rola nire guztes, eta hor, e, Brasil bat edo Uruguai batek e, izan dezakeen eragina e, funtzezkoa da naiz eta E, noski, e, bilakara ezberdina izan duten, eta argi dago, ba, errealde bueno, bakuitzak bere bilakara izan du, eta esin daitezke parekatu, e, adibidez, venezuelan, edo Brasilen, errealde nagusi aipatzarren aipatxarren, e, hartu diren neurriak, venezuelan sakonagoak izan dira, baina argi dago ere, eta hori adibidez, 20 berriz esaten seguna, Eh, ba, bueno, eh, Venezuelaak momentu honetan eh, Brasilen eskerreko gobernu batz balego asko serez zailago izango zukeela, bere hainbat politika aurrera eramatea bai eh bueno, en nació edo baita gai ekonomikoa dagokienez eta eta guzti hori, eh? Orduan eh ba bueno, ba, e, hori azpimarratzekoa da, osea, itzin ez hor 6-7 herrialde dauzela, eta sinergia ezberrina sortzen dira, naiz eta erritmo eta eta bueno, e, bereseak izan herrialde bakoitzak, eh? Hmm. Gainera, sinergia hoiek estira ematen bakarrik herrialde Errialde bakoitzean, baizik eta estrategiak martxan jarri dirazken urteetan ba, Nola baiteko, elkarlan bat burutzeko Eta gaina kuriosoa da, ba, nola orain dela urte batzuk hitz egiten zenein beste TLC delako horretaz tratado de libre comercio e, Estatu batuak imposatu zutenak e, ego Amerikan Hori ba, gutxi gora bera, bo, do, pixkanaka pixkanaka alde batera utzi Eta beste eredu bat Latinoamerika osorako martxan jartzen da Bai, hor, bueno, eh, hainbat eh, gai haipa genetzake, baina, bueno, eh, batzutan eh, Latinamerikako eskerreko eh, gobernu guztiak izan dira protagonista, beste batzutan, ba, gobernu batzuk, baina eh, hainbat eh, gauza haipagarrea direz, izan ere azken eh, amagoztu urteetan bertan egin diren eh, eh, aldaketak, ba, bueno, ba, Ba, ez dira txikiak izan. E, kotutan izan behar da, Latin Amerikak iruro eita margarren eta laro egarren amarkabetan e, FMI, munduko nazioarteko funtzak e, gaur egun ba, Europan eta bueno, azken adibida hortze dugu txiprekoa horretaz haian besteun baten itzen dezakegu, baina bueno e, e, politika hauek indarrean e, e, aurretik jarri zituen Latin Amerikan eta ia da laro eita margarren amarkabetan bukaeran e, penezolan txabe zaukeratu badanean Eta, bueno, gero Brasilen lula, eta, bueno, Correa Equadorren, Ebon Morales, eta, bar, ba, azken finak e, ikusten da, e, Latin Amerikako herriek ez ez zaten ditela ba, politika mota hoiei, eta, e, bueno, beste e, gobernu aurrerako jengatik e, aposto egiten dute, ez. Eta, horrekin batera, e, hori etorri izan izan ere, ba, jalargoi e, eta margarren, amarkaena ziren, e, mugimendu sozial eta politiko garrantzitsuak e, antolatzen joan e, zilelako, ez. Eta, bueno, azken urteetan ikusi dugu alde batetik zukezaten dozu moduen, da daoz de libre comerzio hauek, e, bueno, lurperatu egin dira, ez? Edo alka, ez e, Amerika osoan e, jarri nahi zuten, ma, bueno, ba, euren mezeetan jarri nahi zuten komertzio libroko e, e, tratatu, tratatu duituna, e, alka e, bastartu egin zuten, eta herrialde batzuk alba sortu zuten, honekin batera ere, Beste egitura batzuk e, sortu dira ekonomikoak, e, ba, UNASUR edo MERKOSUR, ez? edota e, duela e, urte terri izkaz, zelak sortu zuten, lenda da biziko e, Amerikako e, erakunde bat, non, Ipar-Amerikako Kanada eta Estatu batuak ez dauden. Ez? Horrekin batera, e, bueno, eskuma mediatikoari aurre egiteko ere, telesur sortu zuten, eta oso garrantzitsua da izan ere e, komunikabide nagusi guztiak, ordurarte arte eh, eskumaren eskuso den eh, Latin American, orduen bueno, honek eh, ere bere garrantzia izan zuen eta batez ere ba bono, eh, gastu sozialari eman zitzaion eh, garrantzia eta eh gastu soziala erabili sant dela ba herri eh, pobrenaren artean E, ba, estatuaren aberaztasuna banatzeko, ez? E, horrek ekarri izan du e, besteak beste ba, Venezuela eta Bolibian e, analfabetismoak guztiz esabatzea, Ekuadorren e, gaur egun ia esabatzeko tan dira, e, ba, bizi esperantza, bizitzaropena eta bizi gora egin du, gero aipatu behar da ere, ainbat estatututan adibidez uruguain eh ba historikoki estatuaren esku egon diren sektore estrategikoak mantendu izan direla eh ba, bueno, ba, ura, e, sektore finantziero eta abar, ba, publiko bezala eta bezain baten eh 80igarren hamarkadan privatizatutako sektore eta enpresa garrantzitsuak berriro ere estatuari eh bueno, estatuaren esku edo eskupublikotarara pasa direla, ez? Eta hori gertatu da bai Venezuela, Bolivia, Ecuadorren, edota Argentina, bueno, hainbataren bat eh e, adibide ditugu, ez? Edota eh bueno, krisisa sauden enpresak e, langileen esku txirrela, eh Venezuela hala eta beste geroa ba, nazioarteko politika gentzenea azpimarratzekoa da nola eh ba bueno aurregin saion estatubatuei eta e, horrela ba go, gobernuak arabieso Boliviakoak edo Venezuelakoak e, incluso Campohora egin dituzte ba estatubatuetako ba, ba diplomatikoa ba muturra sartu dutenean herrialde e, hauetako barnea feretan eta hori duela hogei urte pentsa ezina san Latin gertatzea horrekin batera ere, kubarekiko eh, isolamendu politika, estatu batuena eta blokearekin aportu egin duten horri handi baten, eta e, bueno, gero aipatu beharra dago ere, ba zorango jarrera izan duten, adibidez Israelek Palestinara sotu duenean, ba eh Israelgo embajadoreakan poratuz edota euren embajadoreak Israeletik eh eta beraz nazioarteko politika intzan ere hainbat hainbat adibide daude. Eta gero azpi genuke, ba bukatzen joateko, ez, adibidez sorta amaigabe izan daiteke, eh bueno, emondiren e, Venezuela, Bolivia eta Ecuadorren emondiren prozesu konstituenteak aulako berriak iratzi direla, eta horrekin batera de, herrialde e, guzti hauetan e, e, bueno, eskerreko herrialde guzti hauetan dire lan herreformak baina langileen meseretan. Gero egur nik ari garenean Europan justo emoten diren lan herreformak langileen kontrakoa direla herrialde ba, hauetan e, bueno, pues justo hartu diren horriak izan dire kaleratzeak e, garestitzeko, e, lan posto zinkoak e, e, babesteko eta e, eskubide sindikalak babesteko. Ez? Eta hori e, Europan, Europa erragin entariek bal balukete hemendik, ez? Eta bukatzeko nika aipatuko nuke ere, ba bueno, ba, eh kontzeptu berriak sartu direla, ba buen bibir bezalakoak edo e, ondo bizitzaina, non herrialde ba, indigenetatik dator historikoki eta eta kapitalismoak beti e, kontzeptu hau ba, ba zuen, baina E, konstituzio berri horietan guztietan agertzen da era batera edo bestera ideiau, ez? Eta bertan izatea edukitzaren gainetik jartzen da, ez? Eta bueno, azken finean mundan eraldaketa izenda e, gai ekonomiko eta sozialetan, baina baita gai e, filosofiko eta politikoetan bai barneari begira, osea herrialdeetan barne mailan bai nazioarteari begira ere. Ez. Tamaitzen <hum>, joteko ta, e, ta pizka bat e, bueltatuz hasierara e, Chavezeneriotza e, e, aipatzen genuen hasieran eta baita ere Latinoamerikan egon daitezkeen erronkeekin batetik e, zeintzuk izango ziren erronka horiek eta baitare e, zuretzat e, pertsonalismoan erori aldaitezke herri e, mugimendu hauek edo iralutzak hauek Bueno, ni gustot eh, personalismoa edo heitzen da nere populismoa haskotan eskumako komunikaben partik egia da eta Euskal Herriko errealitatetik eh, ikusita, ba bueno, ba ba lehendabiziko gozu hartu bergarrena da, eh, bueno, kulturak ere ezberdinak direla, ehs ez? eta orduen, eh, ba bueno, ba el lideraren figura edo eh, olako herrialdetan eta bueno mundu mailan orokorrean horretan ikusten euskaldulo nahiko bitxia garela ez baina mundu mailan orokorrean ba, ba pertsona referentzialen o eh, figura beti azpimarratua izan dala toki esberdinetan ez, ez baina eh, garrantzitzuena da e, pertsonen gainetik e, proiektuak dirautzela eta beraz nik ustot e, beti batzuk edo bentsat eskumakoen esperantza izan daitekena da, ba, bueno, venezuelako kasuan bentsabez edo pertsona referentzela o, karizmatikoa desagertuta prozesua beratik utara joan goda baina nik ustot azken urteetan Herriek ikusi dutela Latinoamerikan politika egiteko bestera batagoela, batez ere e, jende pobrenak eta eta langile klaseak eta hori babesten saiatuko dira ez. E, hor arriskuak nabaria diraz, e, azken finan neoliberalismoak oso bizi dago eta saiatuko dira e, erabiltzen kasu honetan Ttxabet dealako erreferentzialtasuna zuen pertsona baten heriotza e, prozesu guzti hauetan ergiiteko,soi Venezuelan, baizik eta Amerika Latina osoan ez. Eta e, hor e, ba, bueno, e, esan dugun bezala neoliberalismo oso biziitago eta saratuko dirapatzuutan e, ber, botei berreskuratzen hautezkunde e, bueno, bitartez, kapilezen kasuen bezala, baina ez dugu astu behar ere beste prozesu batzuk hasieran egon direnean, Hondurasen edo Paraguayen, incluso ba estatu kolpeak erabatekoak edo besteak, bestelakoak erabili izan dituztela, ez. Bertako oligarkek eta norm, estatu batuen laguntzarekin eta Europar batasunekoenba gobernuen honiritzearekin, ez. Beraz zeikustenot aurrera begira erronkak direla batez ere sakontzea e, moten adi diren eraldaketa politiko eta sozialeko prozesuetan eta horretarako bide bakarra da jarraitzea. Ba bueno, e, en Neurri, bueno, e, gastu eta eta batez ere gaztu hori erabiltzen eh ba, e, eta daukaten errekurtza energetikoetatik lort daitekeena aderatasuna eh artean eta gizartearen artean eh berbanatzeko era justu baten eta politika horrek aurrera jarraitu behar dute eta horrekin batera ere e, batasunean eh fronte, fronte E, ba, antineoliberal bat edo osatu beharko luketez, Latinamerika mailan, beti ere, argi izanik, e, ba, bueno, batasunean e, oenarritua esan nahi duela, e, bakoitzaren e, prozesuen espezifikotasunak bueno, errespetatuz. Hau da, egoera politiko, sozial eta ekonomikoa, ez dala bardiña Brasilen edo Venezuelaan, ez dala bardiña Uruguai baten, edo Bolivia baten, adibidez, oso goera berdezterako adierelako, baina e, guztien artean puntua man komunak lortuz, orain arte izan duten bezala, se batasuna funtzeskoa izango da eta hor saihatuko dira, ba bueno, ba, ba nolabait zirikatzen, ba, ba, prozesua hor pikutara bidaldu nahi dituzten, ba, indar atzerakoiak, es. De Dena dut nik uste dut, ba, bueno, e, prozesuek esan bezala herriek e, ikusi dute, beste politika egiteko erabat badagoela, e, jendartearen mezeetan eta girengoen mezeetan, eta horregatik e, nik uste dut e, jarripeena eman gozaiela, e, ba, bueno, ba, galera pertsonarak, e, batxabezenak bezalakoak, e, naiz eta egon, ba, prozesu jarripeena izango dutela. Ez eta ni ziurna badibidez horren frogarik e, gertukoena, datorren apilaren amalauean, E, izango dugula Nicolas Maduroren e, e, ba, bueno, ba, garaipenarekin, ez? Ior e, urtikoetxea Labeko kidea, mi esker gurean izateagatik eta osnarketa hau gurekin konpartitzagatik eta alaistar arte. Bale, ba, zebori, eskerrik asko. Mundu otsak Txe izan dugu beraz labeko kide den Igor Urrutiko etxea Latinoamerikako bilakera horretaz egiten eta horrera goaz mundu munduotxak honetan Antwerp Gipsiska Orkestra taldean zuten ari gera gaurkoan eta beraien abesti batekin uzten zaituztet usinaliti Well to a woman all the knowledge of men. Might look like a simple plan But the woman cannot even see Why the man has the boogaloo at half past three Some say woman is an evil beast From the poo, -poo man to the local priest They say the purpose of the female mood Is to confine our basic manly hood It's such a shame, I'm fortunate To think that life is but one minute flat I don't waste my time at the long Music How to be brave and fight the sting of the aftershave while the ladies scrape for the French perfume Mo and a giant stand on the moon we're no longer scared when the lion roars there's the most secrets on the ocean floor so why can't we even contemplate the below talking the girly bed you make you yell God spit the sea and squeeze the juice out of your man tree mind no wanna break his girlfriend's heart or end up in the vaccine of the police car Ha ha ha For a sweet farewell, because Susie gets the sofa of the cheap motel mistake about the sounds of the wedding bell, from the beginning of the female breed I no has been known as to act inconsistently, so why should I raise a million dollar fund if even Enrique makes more plump plump, it'll make no sense, illogical we're For my abstain to nature's call, this of course you gotta take a tear at the if the woman got pussy now let's eat Bum bum bum bum Don't tell me think about the sounds of the wedding bells From the beginning of the female breed Ask me no one has to act So why should I raise a million dollar funds If even Alfredo makes more plop plop It'll make no sense Illogical For a to abstain the nature's call This of course you gotta take a tear at If the woman got personality This of course you gotta take a tear at If the woman got personality This of course you gotta take got a If the woman has got that po si nelle ti Mondo ochak Itzi Gabeco komunikazioak sekulako indarra izaten du. Ideiak, esperientziak eta sentsatzioak trukatu beharra sentitzen dutenen artekoa bada. Hori bertatik bertar ikusia izan zuten. Ia sayun Sahara okubatutako hiri nagusia bisitatzeko aukera izan zuten Euskal Brigadistek. Esperientzia paregabea eta berazgarria. Inoiz ahastuko ez duten horietakoa. Haiek nazioarteko elkartasuna behar-beharrezkoa dute hori pinñ baitute egungo egoera gargarritik noizbait irteteko itxaropen guztia. Ete euskaldunak egoera injustu baten aurka borrokan aribiren sajarrei laguntzera joan ziren, Haiek bizi duten egoeraen lekuko izatera. baste honetan bertan gaur zortzi aldizkarian Euskal Brigadistei Sajan egondako Euskal Brigadistei elkarrizketa egiten zieten eta hau elkarrizketa edo artikulu horren hasiera. Eta hau ere orain dela ilabete batzuk auukker izan genuen uberkarekin hitze egiteko bera. Ba, Euskal brigadista horietako bat izan zen sajaran egondako horietako bat Eta ba, aste ere jakin dugu, ba brigadak izango direla, eskapenaren brigada izango direla berriz ere Saharara aurten, beraz horregatik elkarrizketa horrekin utziko zaituztet, Uberkak e, Saharan izandako esperientzia kontatzen digun elkarrisketa. <gülüyor> mundu hotxak. Beno, ba, telefonaren bestaldean uberka daukagu. arratsaldean uberka? Arratxaldeon. Eta esaten genuen bah, Sajarako lurraldo kupatuetan Nibili Zarela, askapenak antolatutako brigada batean. E, Ondu irutzen bazaizu lehen dabizi, ba, dakien ez dakien arentzat, azalduko dugu zer diren askapenako brigada hauek e, labur-labur? Bale, ba, uno es que apenas cobertura ira uh, urtero normaleadura partean antolatzen diren eh ba, bueno e, brigada da. Brigada normalean ikate dizte, sabia e, norabidetako zentsua da. Bai, pizan hasten du pisa bateanolagon euskalherriko egoera eta, euskal eta bertalde ba egiten duguna da goazen herrialdearen realitatea aldik eta modu zabalenean. No? Bero pisa Euskal Herrian gero hori zabaltzeko. Horik normalean e, egiten dena modu horroko bat. Ehen, kasu honetan, Zajarako lurralde okupatuetan egon garen brigada honetan, bajeatu gara e, irudiazko hartzen gero dokumental bat. Okerrez banago, aurtengoa izan da lendabiziko aldia, askapenako brigada bat e, juten zela Zajarako lurralde okupatuetara zergatik eta zertara? Bale, ba... Bueno, e, Zajarako lurralde okupatuetara ba on egoera ba, nahiko, nahiko latza denez ba piso bat erabakitzen e, aurten sajarrara e, e, brigada bat e, bigartea normalean ez da egiten e, osea agoten da sajarrarekin e, kartasun baskoa euskal herria baina normalean izaten da gehiago e, inditzeko kampamenduetan ala argelian kokaen diren e, refugiatu iremutara ba hago kristoren elkartasuna. E, eta e, kartasun hori normalean e, do, do, izaten du zeintzu ba humanitarioa eta hola, orduan gu gehi nei genuna gehiago izan el irralde okupatutara ez dela gorren bezke jende joeten eta nahiko egoera latza eta represbio funtzionarri direlako eta bestalderei ba elkartasun elkartasunari bakentzu politikoa hau ba, ba, emateko hori zen pisa bat sajarara e, brigadantolatzaren arazoia Uhum. eta Saharak eta Euskal Herriak ere e, ba, diferentzia asko baina puntu eman komune batzuk e, baditute ba, zapalkuntza kulturala autodeterminazio eskubiaren ukapena e, baina betsatzen dut egoera oso diferentia bizi dela bertan ez da ba baiiz eske naitz eta bere mapan beiratu eta horren urrtik eta gazzkinan ba biordura gen iristen bidaia seria san errealidade kultural sozial geografiko bada oso oso oso ezberdina ba hor punktu komu batzuk suk esan duzun bezala, eta hori gainera eh sortzen du nolabideko eh hori anekdietasun bat eh beraiekin eta bada bada hori zu soazenan area eta azpikatzen duzuena zuz gero hemen ba alde ba, borrokan ari zarela horregatik Ba, ba bueno, konsequentzia edo represiboa jasan direla eta taen eh, konpromisia dela bai, ba, autoaiterrenen zeiskubian kokatzen duzula, ba hor ba bai dira politikoki esan daiteke direla, esan badu, daukatela antze botasun batzu. Hai guztiz, baina bueno, holako batzu, baina gero, bai e, kulturalki, e, pf, ba bueno, erlizioa, da e, ulzapilloa, e, geografia vera E, pizateko erak, guzti e, hori ba oso ezberdinada, oso oso gandienak. Zuekara irizterakoan, e, nabaritu altzenuten e, gatazka hori, eta baitare, e, baztertuak aldaude Zajara huiak eta marokiarak? Bai, bai, mira, gatazka, gatazka zentitzen dutzu, Zajaran e, hankabaz e, hartzen dutun lehenengo, lehenengo momentu bat. Bueno, eh, batez ere, bueno, sana hola, dira, eta kilometro karratu eta nire oso hundia da, berreuna irudor behin karratu dira. Deko hundia da, baina ez dago oso, oso populatua eh ba, batez ere lai nagusi Eta hundiena, ba, da, ayun. Ayun da hiriburua, izan zene, Kolonia Españolan ja izan hiriburua, eta egun eta ere, ba, bueno, da, zahara errentzat hori da, bera eh ibena uste nahi ditula, ba lezeta zenteekin kriptorene eh ba bueno, estabilak egonda ba, baina bueno, gutxu gora era 200.000 biztan linguru eduki Bueno, area iritzeko minimo edo handika ateratzeko minimo bi control pasabar ditu, bad gendarmena eraitza polizia nacionalarena. Gero, eh iridaz hartu bezain Leicester, o sea, ikusten duzu dena, o sea, militarre positago. O sea, ginen e, iritsi eta ia gineen neko neko arrituagero, ariuneko e, lehenengo kontrolea ikusitzu den aterrikarra dinela gukik egin un momentu ega e, handikan atera artera egon ginen esforzi egunak hori eta lau hori guztian egukik egin un polizia gure atzean. Orduan ega ba, eta hau sitio, ez eh, esaten duena pisot gazteleraz e, eta, eta beraien egoera iteten du zu bai diskriminazio afar, o sea, algoraptika nahi, egoera dago guztiz militarizatua. O sea, militarra da toki guztietan, o sea, eskina guztietan. Eh esaten da daude daturi, baina bueno, sara azugorra beraz, 7 u 8 biztanleko eh polizia edo militar ba da. Eta gero diskriminadaldetik eh gertatuena Saranda, eh Kristoren kolonizazio prozesua Mandela, e, bueno, eh marcha berdea izantzen da. Ba, e, espainiolak handikan eh Atera bartzirenean, eta ba, haien eh, jo frankismoaren azkaengo egunetan, marokiarrek antolatzen dute eh, martxa berrela, dela marcha zibildat, baino eh, era berean eh, militar marokiarre eh, lagunda. lagunda. Bueno, horrekin azendaia lehenengo kolonizazio prozesua, ez? ¿eh? Eta gero manten eh, beste bat naregutamaik agarren urtean, konportantea, eh, eta bueno, orokorrean, bago politan migratorio bat. Madukoren ledikant basarrarra ustenduo usteko gutxiengoa. Gaur egun 200 une... oinmulo. Oh, Foko da soilik arrarra. Eta uniko 80 dira 10 eta zeta eh nabailan zureko e, adibidez e, dago fosfatumina bat eh saharako lurraldeko parietan fodburu buka ezenan. Uno beragala jan e, 2000 langiletatik, badenak ziren Zajararra, gaur egun, gutxi gora eh, dira, zan, eta gaur egun Zajararra eta milaz egun eh, Marokiarra. Hau da, sektor estrategikoetan, zoiatzen duguna da, eh, Marokiarrek eh, eukitzea lanpostu. Eta hori bezala, ba, arrantzan eta leztelako lanpostuetan Zajararren eh, hitetan, eta du da datu da gofizial bat, so, gaur egun gutxi dira, marokiarren artean unikoa marrekoa dela, eta beraien, beraiena, Uh, uko 50 Bueno, eta ola gauza pillo batetan. ola egunero. O sea, hobida munduan, baino da aktivistadinak egunero daukate eh poliziaketitan normalanen soldatetan ere bai diskriminazio dute. Bueno, baio, noraiteko eh politika integral bat eh Marokiarrak eh onesteko eta, eta Sahara arraik norai diskriminazio. Zureke eh, Saharawi aktivista saharauiekin, oso eh, Sahararrekin eh, ibilizarete eta pentsatzen dut eh, ikusiko zenuten utela bertan beraien jarduera politikoa nolakoa da jarduera hori. Bueno, jarduera egun eh, beraien jarduera politikoa da oso oso ondoa eh bere eh, matintzintzarrasko eh, irudikatzea eh beraien mugitatik kanpo zer dertatzen ari den eh saharan. bai sentitzen dira eh oso intsolatuak bezala eta eh bueno, komunikatikoki e, asko lantzen dute. Buna, gu, gu bate zer egongaren jendearekin gainera lan hori lan hori ituzte, baina bueno, hortaz gain, ba, ba mugimendu oso bat, gorabera eh va e, ba, eh askapen e, e, mugimendu nazional batek ezkite azken eh frente guzti hoiek batiatuag dituzte, eh? magikasleak ba, normalean normalan ez marekon ikasten dutenak esahararen eta golako unibertsitateeri baino aktibatuak daude unibertsitateen gorinetan. dago eh bitzaskubien inguruan ba ere bai, dago etagi langile langilena, dago pisa denetarik, eh onola estrategia integral bat, ba aurrerari ba, naiduenak. Uhum. Eta guzti horretan, e, orain dela pare bat urteko akampaleku deimizik famatu gura, e, pentsatzen duen dola erreferentzia e, bilakatzen dela horrean e, balanari ekiteko, ez? Bai, deimizik, hau izan zen, bueno, eh, eh, zera, ura berria erabiarra, baina pixatila bete bat zulenago, eh, egin zen dola bat, Ba, pixatu zartzen zituenak ari eh, aldarrik apen nazional eta sozialak eta egia da, bai markatu zuela e, markatu zuela puntu bat, ez? Zain zirelako jende asko, da, kanpatu zuena hogei hogei mila lagun, edo, esaten da eta, eta, bueno, hori e, pixate maureki arrek bortizki dezalojatu zuten eta egia da, e, beraien borrokan e, bai markatu duela ba, lexente, ba, ez? eta ba egun orain aziko da eta, eta e, urriaren e, urriaren 24ean useit. Mm -hmm. Bestetik eh, lehen aipatzen zenuen Tindufeko errefuxatue akampalekoak ez du gaipatu, baina badago ere bai eh, Saharako parte bat eh, liberatua dena naizta basamortua izan eta bertan ba jende gutxi bizi baina daude erlazioak hiru eh, lurralde edo bertan dauden hiru mugimenduen artean edo hori ezagutu alduzute. Bai, batzuk esan dut zumezala hori importante da, eh, herria. Eh, Gau da, Sahara eh, marokia erra esartzen diren momentuan, irurogitama bosteko eh, azaroan, eh, momentu hor tati, eh, jende pillo bat errefuxiatua eh, egiten, da, egiten dute bombardatu fosforo eh, txuriarekin, bueno, bestelako, eh, ba bueno, zarraski eh, batzuk egiten dituzte, eta momentu horretan, E, bueno, Saharako Zajarako, bebegina juten da e, Tindufera, dagoela, Argelian. Argelia da, herrialde bat, Zajarako aldarrik apena bere gain hartzen dituena eta, eta laguntzen dituena. Orduin hori daukagu, e, eremu, eremu bat. Eremu bat da, izango zan, Zajarako e, lurraldearen barruan, gela bai polizarioak kontrolatzen duen lurralde zati txiki bat eta edagona tango eta edagona ezez. daude herri oso txiki batzuk, eta poluzarioko militarrak, eta asko ez gaiago ez dago. Eta hor dago, justo bat e, pues munduan handagon, bigarren e, murrua hundiena, dituna bi mila kilometro, eta hartzen duena Zajara gehi, e, maroko egoaldeko e, beste, beste zati bat. eta murru hortatik eh Mendebaldera geratuko zan murrald okupatuak direnak eta ire nagusienak, eh? ba, bai bojador, dagla, yun eta eta ezarra, eh? oie. e, ba, oien. Eta erlazioak eh ba herri hoien artian edo ba, ba, ba. eh e, bai, eh hoiena artean bai, e, osaberaien artean, Sahararen e, artean bau harrema, gero dagoena da, da eh bueno, eh no bada, e nazio batuetatik e, antolatzen dira la hoiteko gilai batzuk. Bidela e campamentoetan eh familiarra daukaten jendea, ba, badu aukera mola no izenka bajuteko area bisita bat egiteko ta ta ta porque, e, Marokotik edo Saharatik Argeliara joatea E, zinezkoa da, hori dago guzti zitzita, bakarri dagoen galdi bat guzti dela Kazablankatik argelera, eta eta, eta, eta erresa errexan ba, gori hartzea. Orduan nazio bat duet, bai e, antolatu zuten olako, olako bueno, gori, e, bide gehiatzeko aukera hori zure familiarrak ikusteko, eta gero beraien artean iduki ditzak jeten, e, orta pues, harreman eh, politikoak, eh? Mm -hmm. e, askotan egin izan ditugu e, elkarrizketak saio honetan sajarari buruz, eta ia esan e, banaiko egora latza eta etorkizunari begira ba, komplikatua ikusten da gehienetan. Zu bertako jendiakin egon zarela galdetuko izut, e, ezain beste nola ikusten duzun zuk etorkizuna, baina ze transmititzen e, zuten beraiek, beraien etorkizunaren inguruan? Bueno, mira, era ukatenada kristura en determinativa. O sea, lo uré borrocarekin atope, konbentziturik noizbait aski izango direla eta bueno, eh batutan etzipen geiagorekin edo gutxagorekin, baino badakite ditutela ekutela beste biderik. Eta ukaten determinazioa da da increíble, o sea, do after e, iraba eta eta gustiz. Ero uk ere galdera hori egiten genien, baino zinda hemen e, Zina, estrategia erreal dau azkenean, azkatzeko zideia daude edo edo bagoideia e, berriro e, armak hartzeko, eta hola. Orduan, e, pf, pues, beraiek ezaten zuten lapizia e, bat e, tokatzen dena eta orokorrean orokorrean horrek orrean ez ezateagatik ia gehiengo, gehien, gehiena gure egon gine jende asko, baino gehi ziren berriro borrok armatua e, hartzearen aldekoak neniko nahasten zuren abuelarekin ja. Mhm. Uh -huh. Eh amaitzen jouteko Uberka ze irakazpen ekarri ber dira handikan euskalerrira. Jo, ba. Eske bai de al debatetik igual irakazpen humanoagoak direnak, ta ni utzeela ere importante adena eta da Eta, guri egin diguten harrera daukaten ospitaliadea bakit dela gauza ezaten dela sakara inguruan, baina da, zinezko, ez zinezko, e, ba, bueno, ospitaliadea daukatena bere e, e, gurekiko. Oza, ori, ori aldo, aldo eta, hori aldo batetik, eta identifikatzen dira gure borrokarekin nahiko azkarnoiz, eta batzutan ere daukate gogo asko beraiena kontatzeko, eta egoa ikostatzen zaie pixar bestena entzutea, baño bueno, alde batetik kan hori, eh? Ba, humanoki, eh, eh, ba, ori, krizo jendea dela, oso humilla, oso borro kalaria, determinazio haundiarekin, eh, arrera oso na e egin digutenak, eta, eta gero, ba, politiko eki bezirak da, beraiek, nazio arteari, kriztoren garrantzia ematen dietela, nolabait daukate ora indikan, sahara da. Eh, Afrikako burralde bakarra eh, deskolonizazio prozes promaitu ez duena hori ez duen nik esaten, hori nazio batuen eragundiak esaten du eta beraz, beraiek eh, asko indar de jente maten diote eh, horri horri ez, ba, nolaukaten nazio arteak eh, eskubidori eitortzen dien eta beraz, nazio arteetik egin behar dugula ere bai ba, piso ba, ba beraien autoetermunazio eskubidori lege diak eitortzen diena, ba, respetatu badin noiz bai Huberka, ez dakit e, zer bai faltaz egun esateko, bueno, seguro kontu pila bate egongo direla, baina ola baten bat garrantzitsua faltaba zaigu? Eee, togainetzea ditu e, da garrantzitsua jau burriten. Hados ba, utziko dugu, mi esker, e, basajarako lurraldo okupatuetako esperintzia hori kontatzea eta beste bat arte, Huberka? Bale, mi eskertu di. Bale, Huber, oso ongi. Mundu Ochak Zajaratik bueltan mundu hotxak nazioarteko saio honen amaierara iristen geran Eta pare bat kontu, amaitu bainoelen batetik, askapenaren brigadetaz aritu gera. Eta izatna emateko epea martxoaren hogeita amaikan amaitzen da. askapena.rgen informazio gehiago bilatu dezakezu. Eh? eta Sahara saritu gera ere bai eta change.org plataforman preso Saharauien aldeko sinadura bilketa bat dago beraz zuen izena eman dezakezu bertan Eta azkeni gogoratu, lehen aipatu dugun bezala, anitza ekimenak manifestazioa deitzen duela arrazismoa eta xenofobiaren aurkakoa, Irun eta Hendaia artean, Larun batean, martxoaren 21an Arratsaldeko bostetatik etatik artengo da Fiko batik. Jelen, jelen. Eta besterikan gabet jelem-jelem abestiarekin usten zaituztet ustet, antuer petlipsizka orkestraren eskutik Eta urrengo aster izan Ae, Romale Ae, xavale. atar postu alla volif la